Szerintem jó lenne, már válaszolt a kérdésemre, mert ez, ez az lett volna, hogy ha, ha igen kell mondani, akkor mi legyen a conditionality, a feltételek, amit mi kötnénk erre a pénzre. Mert szerintem a kétszer volt, aki mondta, hogy vagy, vagy jó, hogy nem tudom, hogy uh, most bocsánat, mi van GDK. Köszönöm a számhoz. Köszönöm. Johin a, a mondta, hogy, hogy nagyon érdekes lenne, ha most az van, hogy ez a pénz beljön az IMF-től, és mi most ez a pénznek a részét odaadjuk a bankoknak. Az imf ez mindig mondja, bár általában ez mondja, hogy valami conditionalities áll a tész feltételek mellé. Ők Mi nem tudjuk mondani valamennyire, mint civil társadalom, hogy tessék, persze, OTT 300 milliárd? Vannak feltételek. Ezzel most nyilván nekünk van egy óriási nagy, hogy mondjam, kihívás, akarok így mondani, a közeljövőben, ahogy korábban a, a, a Peter beszélt erről, hogy mi most nem érzünk még ez a krízisnek a hatását. Ez most jön. Nem, hogy kezdjünk érezni mondjuk még ez a krízisnek a hatását, már látjuk máshol, hogy, hogy milyen hatás van a társadalomra ez a krízis mert a munkánélkörésség, hogy nem tudom, pontosan mi látni, tényleg fogom sincs mi fog beváltani, de mint ez a szervezet, szívél, társadalmat egy része, hogy ránk esik egy része ez a munkát, hogy próbáljuk előre látni, hogy milyenféle problémákkal fogok szembenézni a jövőben, és kezdeni embereket erre a lehetőségre felkészíteni, vagy még tűnöket Nem Nem feltétlenül a negatív folgatókönyve kéne, Jósolni erre. Tényleg lehet ezeket feltételekkel, vagy a társadalmi szervezéssel. Tudunk valamit jót kihozni ebből. Több annak, amit igazán elhangzott, kicsi, nem akarom mondani, hogy csalódtam, csak itt van lehetőség, hogy kicsi álmodni, kicsi, tényleg kiállni és mondani, hogy többet akarok. Azért lehet, hogy a régi a hogy nem tudom, a kizsákmányolás, meg ilyen az én szívemben kisebb kicsi erős, de, de tényleg, ami elhangzott itt a pánoktól, az egy eléggé konformi szociáldemokrata szerű hozzáállás volt. Egy 5-6 éve leszülött, hogy a többek többre képes volt, és több, több hogy mondják, kritikus, akkor kritikusabb volt. Csak a jobban kritizálta az államnak a szerepet, és most hirtelen az állam az mindennek a megoldója. Ezért nekem nagyon érdekes, hogy cíl, mint emberek, akik nagyon régóta foglalkoznak hazzal, mert kicsi, mintha időszúzás van, elfelé, hogy milyen kritikusabb voltunk az államhoz szemben, néhány évvel Nem. Nem tudom. Yeah, I